Рей Бредбері. Далеко за північ. Читає Ярослав Кондратов. Поліційна машина швидкої допомоги приїхала до скелі запізно. Зрештою, ця машина ніколи нікуди не прибуває вчасно. Але тепер це відчувалося особливо, адже було далеко за північ. І ніхто навіть уявити собі не міг, що колись настане новий день. Бо і море лазу, що набігало на темний берег, і холодний солоний вітер з тихого океану, і туман, який затягнув небо і погасив зорі, мов би промовляли. Так було тут завжди. І людина тут довго витримати не знала. Тому людям, що приїхали до скелі на кількох автомобілях з увімкнутими фарми і засвіченими ліхтарями, усе навколо видавалося якимось нереальним. Примарним. Так, ніби їх затиснуло між давно забутим присмерком і світанком, яким важко було уявити. Тендітний предмет, що звисав з дерева, погодуючись на холодному солоному вітрі, тільки посилював це відчуття. Тендітний предмет виявився дівчиною років 19-го. у легкій зеленій вечірній сукні. Пальто і туфлі вона, певно, загубила десь раніше цієї холодної ночі. Дівчина прийшла з мотузкою до цих скель, знайшла гіляку на дуровище, Зробила зашварх і повісилась, віддавши себе на поталу вітру. Гіляка тихо рипіла, аж поки приїхала поліція. А за нею і швидка допомога. Дівчину зняли з дерева і поклали на землю. Телефонний дзвінок пролунав десь опівночі. Незнайомий сповістив про повіщену, швидко поклав трубку і більше не дзвонив. Тепер через кілька годин після того дзвоника, все можливе було зроблено. Полісмени закінчили свою справу і поїхали. Залишилась тільки швидка допомога і санітари, які мали відвести тіло до бору. Біля накритого трупа стояли троє. Карлсон, який вже 30 років мав справу з такими випадками, Морено, водій з десятирічним стажем, і Летіна. Новачок, що всього кілька тижнів тому влаштувався на цю роботу. Саме він стояв тепер на краю скелі з мотузкою руці не в змозі відірвати погляд від тієї гляки. Ззаду пінішав Карлсон. «Яке місце? Як тут страшно, мабуть, помирати?» – сказав Летіна, сочувши його кроки. «Помирати страшно в будь-якому місці», – мовив Карлсон. Ходімо, хлопче, Летінг не ворухнувся, простяг руку, торкнувся дерево. Карлсон пробурмотів щось і похитав голову. Дивись, дивись, постарайся запам'ятати все як слід. А чому би мені й не дивитись? Летінг рвучко обернувся і глянув у незворушне сіре обличчя старшого. Ви маєте щось проти? Ані скілочки. Я теж колись був таким. Але з часом ти зрозумієш, таке краще не брати до серця. Добре їж, міцно спи, і зрештою ти навчишся швидко все забувати. Я не хочу забувати, бурився Летінг. Лише кілька годин тому тут померла людина. Вона заслуговує... Вона, хлопча, в минулому часі, а не в теперішньому. Вона заслуговувала на краще до себе ставлення, проте не мала його. А тепер вона заслуговує на пристойний похорон. От і все, що ми можемо зробити. А зараз уже пізно і холодно. Ти можеш висловити всі ці свої думки і дорогу. На її місці могла би бути і ваша дочка. Цим ти мене не приймеш, хлопче. Вона не моя дочка, і це головне. І не твоя, хоч ти й потерпаєш за неї, мов її батько. Це просто дівчина років 19, без імені, без сумочки, без нічого. Мені жаль, що вона померла. Та хіба від цього щось зміниться? Змінилося б якби ви казали це щиро. Кажу, як умію. А зараз берися на заношення. Летінг підняв мочі з другого боку, але не рушив з місця, дивлячись на накрите тіло. Як це жахливо, бути такою молодою і з життям. Іноді, озвався Карлсон з другого кінця, мені теж усе набридає. Хай і так, але ж ви... Летінг заткнувся. Говори вже, договорю до кінця. «Я, звісно, старий. Якщо хтось уріже думав в 50 або 60, це нормально. А якщо в 19, то всі плачуть. Отже, не приходь на мій похорон, хлопче, і не принос квітів. «Я не мав цього на увазі», – промовив Летінг. «Ніхто не має на увазі. Проте всі кажуть. Але, на щастя, в мене шкіра, як вігуани. Рушай». Вони понесли ноші до машини, де Морено вже відчиняв дверці. Яка вона легенька. – мовив Летінг. – Мовив і не важить. Це все ваше гультяйське життя, шмаркачіве, молокососи. Карлсон заліз у машину і вони втягли ночі всередину. Від неї тхне віски. Ви думаєте, що можете пиячити як футболісти і при цьому не втрачати ваги? Чорт забирай, вона й 90 фунтів не важить, якщо взагалі щось важить. Летінг поклав мотузку в машину. Цікаво, де вона її взяла? «Це ж не отрута», – зауважив Морена. «Будь-хто може купити мотузку, не викликавши підозри. Це схожа на мотузку для блока. Можливо, вона була на пікніку на березі моря, погіркалася зі своїм хлопцем, витягла мотузку з його машини і вибрала собі це місце. Вони востаннє глянули на дерево над скелею і на геляку, листям якої шелестів вітер. Карлсон вийшов з машини, обійшов її і сів спереду. Поруч з Морену. А Летінг увійшов ззаду і зачинив за собою дверціта. Вони поїхали вниз, до берег, туди, де з гуркотом хвиля за хвилею море накочувалося на темний пісок. Деякий час вони їхали мовчки, і тільки світло від фар бігло попереду, ніби два привиди. Трохи згодом Летінг сказав: Я знайду собі іншу роботу. Морена засміявся. Ненадовго ж тебе вистачило, хлопці! Я навіть об заклад побився, що так воно буде. Послухай на доброї поради, лишайся. Другої такої роботи ти ніде не знайдеш. Скрізь страшенна нудота, певна річ. Нам теж іноді набридай, навіть мені. І тоді я кажу собі, все, пора кидати. Та кінець кінцем залишаюся. І ось я досі тут. Ну залишайтесь собі, з мене годі. Мені тут більше не цікаво. Я вдосталь набачився за останні тижні. Але це вже остання крапля. «Мене нудить від усього цього, бана навіть гірше. Мене нудить від вашої байдужості». «Хто з нас байдужий?» «Ви обидва», – Марена голосно пирхнула. «Дай нас закурити, Карлі». Карлсон припалив дві сигарети і одну передав Марену. Той пустив дивні закліпкувачими ведучу машину понад розхвильований морд. «Ти вважаєш нас байдужими, бо ми не голосимо, не ридаємо і не втрачаємо душевної рівноваги. Можете не втрачати вашої рівноваги. угризнувся ззаду Летінг, сидячи біля накритого тіла. Я просто хотів би поговорити з вами по-людському. Хотів би, щоб ви подивились на це інакше, ніж той, хто приходить у крамницю Різника. Якщо я коли-небудь стану таким, як ви, байдужим, незворушним, товстошкурим, загрубілим, ми не загрубілим, спокійно заперечив Карлсон. Ми просто звикли. Просто звикли. Чорт би вас забрав. Від такого можна заклякнути на місці, а ви звикли. Хлопче, не вчи нас, якими ми маємо бути, адже ти навіть не знаєш, ми є. Нікчемний той лікар, що за кожним хворим стрибає в могилу. Якби всі лікарі робили так, то не лишилось би нікого допомагати живим і веселим. Вилазь із могили, хлопче, звідти ти не побачиш нічого. У відповідь Летінг довго не озирався. Нарешті знов заговорив, звертавшись, переважно до самого себе, Скільки вона стояла там на дворощі? Один? Дві? Як мабуть весело дивитися вниз на ту різькі багаття, знаючи, що скоро ти зведеш рахунки з життям. Напевне, вона була на танцях, або приїхала на пікнік і посварилася зі своїм хлопцем. Завтра його вже викличуть до відділка для опізнання трупу. Не хотів би я бути на його місці. «Як він себе почував?» «А ніяк!» «Він туди і носа не поткне», впевнено відповів Карлсон, розчавлюючи сигарету по пільничці. «Можливо, це він знайшов Єита!» Подзвонив і втік. «Ставлю п'ять проти одного! Він і мізинця її не вартий!» «Який-небудь прищавий брудний у якого з рота смердить!» «Господи, і чому ці дівчата не навчаться почекати до ранку?» «А вже ж!» погодився Морен. «Вранці все краще робити!» «Скажіть це дівчині в ліжку», – докинув Летінг. «А тепер цей хлопець правив своєї карц, закурюючи нову сигарету. Мабуть, добряче набрався і думає, біс із ним. Жодна жінка не варта того, щоб побиватися за нею». Проїжджаючи повз пляжні будиночки, в яких у таку пору лиш подекуди світилося, вони на деякий час замовкли. «Можливо», – припустив Летінг, – «вона чекала дитини». І таке буває. А її хлопець завів Шуримури з іншою, – і тоді ця бідолашна роздобуває мотузку і йде до вуровища», – проводив Летінг. «А зараз скажіть мені, любов це чи не любов?» «Це один із проявів любові», – відповів Карлс, дивляючись примруженими очима у темряві, «Тільки я не збагну який сам». «Та вже ж», – мовив Морена, не відриваючись від керма, – «я з тобою згоден, друже. Я хочу сказати, що здорово мати когось на цьому світі, хто кохає тебе так палко». На якийсь час усі троє замислилися, їдучи між мовчазними скелями і вже притихли мова. І, можливо, двоє з них мимохід згадали про своїх дружин та дітей, і про те, як і вони колись приїздили на цей пляж, відкривали пиво, цілувались, обнімались, бренькали на гітарах, співали пісень і вважали своє життя нескінченним, як і цей океан, а може, і не думали про це взагалі. Летінг, дивлячись ззаду на потилиці старших, думав, а чи пам'ятають вони свої перші поцілунки і солоний присмак ногом? Чи хоч раз пережили вони таку мить, коли ладні були топтати пісок, наче дикі буйволи, дзвінко кричати від радості, кидаючи виклик байдужому до свого світу? І з їхньої мовчанки Летін раптом зрозумів, що його слова, і ніч, і вітер, і скелі, і гіляка з мотузкою таки вплинули на них. І тепер вони переживають цю подію, як і він. Певно, вони думали зараз про своїх дружин, що лежать у теплих ліжках за багато миль звідси, тим часом, як вони їдуть крізь ніч по притрушеній сільній дорозі, везучий невідомий труп і мотузку, яка тільки що була зашву. Завтра ввечері порушив мовчанку Летінг, її хлопець танцюватиме вже з іншою. Це мене просто бісить. Я охоче витрусив без нього душу. Мовив Карлс. Летінг підняв краєчок простираду. Як усе таки по ідіотському вони підрізають волосся та ще й накручують кучері, а який шар грим, та це ж він раптом заткнувся. Ти щось сказав? зацікавився Морен. Летінг, не відповідаючи, відгорнув простирадну трохи більше. Наступної хвилини тільки чулося шурхотіння простираду. Летінг відгортав його то та, там, то там. Послухайте, нарешті крашепотім він збліднувши. Послухайте. Морено машинально зменшив швидкість. Що, хлопче? Я оце виявив дещо, мовив Летінг. Це відчуття мучило мене всю дорогу. На ній забагато грим, а потім волосся і. Ну то й що? Так, от, сказав Летінг, через силу, повертаючи язиком і провівши по обличчю, щоб відчути його. «Хочете почути дещо не сподівано?» Швидка допомога ще стишила охід і летінг промовив. «Це не дівчина. Тобто, це не жінка. Я хочу сказати, це особа не жіночій статі. Зрозуміло?» Машина загальмувала до швидкості черепахи. Двоє попереду рвучко обернулись і витріщились на ночі. Різкий подмог холодного ранкового вітру залетів крізь вікно машини. «А зараз скажіть мені», – лечутно прошепотів Летінг. «Нам тепер легше чи навпаки?» Ніхто йому не відповів. Одна хвиля, а за нею друга і третя накотились і розбилися обмовчазний берег.